Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. والصلاه والسلام ala rasulna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as wa men tabi'ahu bi ihsan ila yomil din. Allahun megjuro falenderojm për çdo ndihmë dhe falë kërkoj ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshë bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i familjes dhe shokët dhe të gjitha qi i dikin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote nderu Allahu Azza. A do sot në këtë ditë të bekuar, ditë gjumaja, do të vazhdojmë me disa porosi kur'anore të cilat dorëngas surrat e fundit të Kur'anit. Në takimin e kaluar kemi folur për surën Al-Kawthar dhe kemi përmbyllur surën Al-Kawthar. Dhe kemi thënë se Allahu جل وعلا në këtë surë ka përmendur begatit që ia ja dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe si duhet me begative, dhe edhe nga që ja bënd të reagoj karsih negative. Do çdo gjësu edhe ngacmimet që ia bën të tjerët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam po si është thepërfundimi i tyre. Pas surës Kauser pason surën El Kafirun. Allahu thot kul ya ayyuhal kafirun. La a abudu ma ta abudun Dinë në fund të ajeteve Surja el kafirun dhe të surja Pabesimtarve, më huëzve Surja që fletë për ata që e refuzuan dë vërtetet Nuk besuan në zotin si duhet Kjo sura i kanë gjasht të ajete Dhe kjo sura ka zbitë në meke Sa ishte në Meke, pa u Kazbite, për shka flet kjo sura edhe qëfar kuptime dalin nga surja el kafirun Kjo sura të ndëruar dhe zër flet për diferencimin dhe dalimin që duhet të këtë besimtari nga ju besimtari Kjo sura të ndëruar dhe zërë flet për diferencimin dhe dalimin që duhet të këtë besimtari nga ju besimtari Ky sure flet do të thot për qartësimin e vijave ndarse mes besimit dhe jo besimit. Dhe se nuk ka mundësi me u përzij besimi me jo besim. Pra ne duhet me qenë gjërat e qarta, të ndarë si duhet. Të njëjtë besimi si duhet dhe të dallohet nga mos besimi. Kafirun do thot në gjunë rabe vijen nga fjalla kufrë. Kufrë, si kurse përmendë edhe, edhe në fjallurin popolor, do në qyfrë me vabdën. Kufrë. E qëka i vijen pak masht qip hala fjalla kufrë? Fjalla kufrë të nërrua lëzër, nga cila vijë edhe pastaj emërtimi i mohuazve kafiruun, në gjuhën në rabë e fillimisht, gjuhësisht e ka kuptimin e mbulimit. Mbulimit, dhe më thonë, kër njëri Mbulon dhe qka që mës të duket Ky vëprim qëhet kufr Andaj edhe Bujku I cili e mblon farën E mbjell farën, pas të e mblon farën Qëhet ky vëprim kufr Në mbulimi dhe qka fitem E nga kë kuptimi përgjithshëm është marë edhe Për ve kuptimin e veçanë Dhe më thonë, kufr është Mbulimi dë vërtetës Mohimi isaj, me emlu, më smurpoa, më smurdo ka jabën. Në kefir është njëri cili, në më thonë, nuk është që se njëtë vërtitën. Nuk është që nuk është e qartë të vërtitët, po aje emblën. Pre është që ju ndryshme. Dhe kufrit e nërëdhëzër është nga mëkatët, më të mëda. Nuk ka gjyna më iman se kufrit. Mohimi, Allahu Gjallaj Gjernani hu i pejgamberit a lehijtë do jo, të thon Kur'an dhe kështu më ro. Dhe njeriu të dorëzor mund të bën kufër edhe me gjuhën e tij, por mund të bën kufër edhe me veprën e tij. Për shembull, kush bën kufër me gjuhë, nëse e mohon Zotin, s'ka Zot, Allah nuk arron. E shon Zotin, kjo është kufër. Ky është domthonë mëkat më i madh. E mohon peqamberin, mohon namazën. Ot bë djalloba është më fal. Kufor do bie ska përshëm. Mohon ditën e gjykimit, atë kush u kllipi atje, kufor. Mohëm. Kjo është më im me djuh kam u. Me ky moimbron ka zemra ti. Normal se pa kon zemër joz dalim djuh. Mirpo e ka shpreh mohimin përmes djuhës së tij. Ose përshëmull, mohimi që është në zemrën e ti në kufrit që zemrën e ti komunzi si mohu shpreh përmes kujt edhe vepër e të ti. Qysh, për shambull, në njëri, Allah në rrujtë me shkelë Koranën e tëmë, me gjujtë Koranën e tëmë, në në formë në qmimit, për buzës, kjo kofërë. Kjo, rralisht, s'ka foljtë me gjujë kurqë, po vepër ka bu, edhe kjo vepër është, vepër e kofërit, Allah në rrujtë. Përndaj, Djetarët kanë vojtë për këtë qërët dhe kanë përmanë shumë fjallë vëpri me në në qërështë të caktuara, që bëjmë pjesë të kufri. Dhe Allahu Gjellera të nërëzër, e ka kushtëzuar besimin e drejtë, besimin e pasër, me pastrimin nga kufri. Dhe me thonë, si kurse kemi cikë, të këtë fjallë la ilaha illallah. Në thimi la ilaha illallah. Ky fjalë në vetë në saj ka edhe mohim, ka edhe pohim. Çka mohojm e çka pohojm, në çka refuzojm e çka pranojm. La ilahe nu ko Zot që meriton të mahdhuro, nuk ka Zot. Ky është mohim, ky refuzim apo? Ky është kufër pozitiv. Bojm kufër ndaj çdo Kynia, nda i gjda përendije nda i gjdo zotit tjetër illa Allah pas da e Allahot besojmë në Allahot refuzojmë diqka e pranojmë diqka pra ndaj refuzimi dhe pranimi mohimi dhe pohimi janë dy anë të besimit nëse njëri përshamu të besojmë në Allahot po të në besojnë zotit ajo është kryusi a e është sundusi, a e besën në lanë, mirë po, nuk jam në hanë edhe dikuj tjetër mundësin me konë zatë, a ka besën në lanë që është duhet? Ja, po, a thotë më besën zatë, po, ti ke besën zatë, po për më prënu besimin zatë, kjo pranemi jote duhet me qenë fillimisht i para kaluar me refuzim, Tënë, diqka refuzan e diqka pranam, të ndaj, Allahu Teala wala thot waman yakfur bit taguti wayumin billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lan infasama laha Allahu thot e ai qe mohan refuzon at qe adhurat pasallahu ka refuzon as pari wayumin billah e pastaj ka besun ne Allahun e qe ky es ka perfjal ne fort la ilaha illa allah qe fjalet zot es andaj jo per shembull po diova përpara kanë fol hoxhallart e kanë sqaruar që s'bën me bukit pun, s'bën me thon kështu pse çfarë fjalë çifrit kjo. Çfarë fjalë çe qepi, çepidine. Ne me pa kujdes sot gjanë njerëz për shemb nga pa kujdesia, nga ignoranca mund me thon fjalë që janë fjalë të kufrit. Jeun fjalë mos besimet. Nuk i takojnë ato fjalë muslimanëve i thon. Do koni kujdes sot. Me një shka besimin. E ky sure vjen më na tregu që ka o besimit. Kjo surë e virme atë regu se si pletësohet dhe realizohet të thotë procesi i besimit. Edhe refuzimi, edhe pranimi. Edhe mohimi, edhe pohimi. Kjo surë për këtë ka ordo. Në fëndim të kësaj surë, të dronë dhe zër, Allahu gjalluar i thëtë Muhammill të alisëm, kul, thuaj, realisht, Çdo ayat, çdo sura që Allahu ja ka shpall Muhamedit alayhis salam, ai ka shpall, ai e ka thonë. Do, në realisht si më i thon thuj, si mos më thon thuj, ai ka më thon se Allahu e ja ka ngarku më thon. E pse di son vendën Kur'an-dhim thuj? Pse? Së kusenka çuda. Kul Thuaj, o ju kafirull, o ju idhujtar të mekës, o ju që s'mon besoni mu, o ju që po e refuzoni shpad në allot, o ju. Thuaj, dhe me thonë të në vëzët, nëmë kupton që kjallë bëjt për të qëka më të rëndësishme se zakonisht. Për naj, kër Allah i shpallë pejgamir të rejështë, të sëmë, aja kumëton njerëzëve, aju thot njerëzëve. Po kër Allah dhe të thua ju Do më nëmë që tashkja është Ba e gjimë në nësi Vënëni veshën mirë Qëka po du me thonë Thua ju Kulli ja ju e lkafirun Thua ju më huës La e abudu ma ta abudun Unë nuk adhëraj A që faq adhërani ju Zoti jam nuk kërse kërse zoti juaj Feja jam nuk kërse kërse feja juaj Adhurimi jam dhe i Zotit, në kësi kërsa adhurimi juajnë dhe i Zotit. E këtu që ka ardhë kafirun, o ju muhues, që ka ardhë në fillim të ajetit, ne mund marim baget i somësime të nëndësime të nëndërë vëzërë. E para, nga mësime të nëndësime është se, Muhamedi s.a.v. me gjithë që është pejgamberi Allahutë, Njeriu më i dijshëm për Zotin, njeriu më devocion, njeriu më drejt, njeriu më i mirë, më i sinqert, megjithëse ç'është këto i ka, megjithatë, gjykimi ndaj njerëzve, kush o besimtar e kush nuk është besimtar, kush o mu'min e kush o kafir, e këtyre në radhë i ka dorë Allahu as pejgamberi sikon do. Prandaj Nuk i takon njerëzve nga vjetja tyre, nga teket e tyre, nga ilacet e tyre, nga hakmarret e tyre, nga injoranca e tyre, nga çka do qoftë tyra, me i shpall njerëz pa besimtar, ti si musliman. Kush je ti më thonë kështu? A ke argument? A ka thon Zoti për kët? Kush ka thon kështu? Jo, nuk është kjo puna gjykimit të njerëzve, e lën dorë të kujdën çka do të më thon. Ky ka deviju. Apo Ky e ka shuhën, ky ka bëu kështu. Ka rrezik kështu. Ande Allah po i thotë peqam, thuaj, o ju mohues, më do mëun, o ne po do lejmë ju thonte kështu. E nëse Allah i jap leje, nëse Allah dikujt i ka thonë mohues, atë ne i themi që ashtu. Pse? Jo pse na po i themi. Po Allahu na ka thonë thuni. Nuk gjykojm pos ç'ka thon Zoti te parë kohën. Nga sa askush nuk ka drejt me jamuhë dikujt besimin në Zotin për tekeve dhe veta. Ka? Nuk është besimin e laun që është e private. Nuk është firmë. Une e shtin fejë këndu edhe une e ndzirë për fejë këndu. Së është kjo e jemi, asë i joti, asë i kërkujt, kjo është e zotit. Allahu ka drejt me e pranu besimin e dikujt. Allahu ka drejt me e pranu vepën e dikujt edhe ajë ka të me refuzu. Asë kështë e tërë. Ondaj, Allahu pa të thuaj, oju, mohuës. Dë Allahu po ja yaptı drejtin Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem që ai t'u thot njerëzve. Pa lenë Allahut, ai ju ka thon kështu. Ai ju ka thon kështu. Ju do të ndrumë se përse e të marrëm këtë është se dikush e merr këtë atë o ju mohuas. O ju, domethënë ju besimtar, o ju mund në marrë dikurë si laj ofendimin dhe i tyne, si laj dhe më thonë edhe fyrje, mi thonë dikujt, kjo e jetë të do nëzër, në është ta në t'inglimën e jashtë në mund të duke të duket pak si një laj a, a, vrashdësien dhe i dikujt, me thonë dikujt, o ty i, i dalëm feje, Po, formulimin një në rabë është të merekullu shumë. Kull ja e juha. Kë një në rabë, ja, është thyrëse. Së kësë në dhemi, o filan. Do me thyrë që nga me o thyrëm. E një në rabë, thyrëm me ja. E juha. Kull ja, e juha i kafirëm. Kjo e juha. Një në rabë ka kuptiminë tërheqës, tërëvejtë dhe mëmëngës. Do me thonë. Allahu Gjallahu Ala, në fillim të zohës kafirur, po i drejtojt një kategorije të caktuar njerëzve, duke u atërhe kur vërejten që të këndelën dhe të shikujnë mirë që ka përbojnë, e të këthe në u në drejtë. Prapë, në më thonë, më të për ka mëshirë se që ka denim. Edhe ndetur që kanë më huarë, edhe ndetur që kanë refuzuarë. Pra ndaj që kërësimi thonë, O ti, kshirë veten se shkove pasht. Kur dush kështu të hapeshon kështu, a po ofendon? Jo. Ti po ja dën të, të mirën, andaj po për dëm përmes një shprijë të caktuar me lkum pak. Qfillo. Ai ai ai ai ai në veti ç'ke të thonti? Andaj kjo është këndellje, goditje për vetdijsim. Që Allahu xhalla xjalalu po u drejton. Atyre që po e shohin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Atyre që po e mohojnë Kur'anin. Atyre që Allahu xhallahu ala po i shoqërojnë partak e partner nga krijesat na dhënë, më kot më të mëja është kjo. Edhe këta Allahu po i thrat me uqëndell, nuk e di suaj. Kjo është mënessim e kuptuar. Qëçi edhe kët thirrje, Allahu xhallahu ala po na mëson që para se me kalu të gjykimi njerëzve para se me kalu të preashtimi njerëzve para se me kalu të barigadimi me njerëz duhet me para pri këti prëzizim simi udhëzimi, kshila e jo për shambu nuk i msan nuk i kshilan, nuk i përësit kalën drejt një gjykimi nuk është udhëzim kur anor që kani Allahu Gjalli Gjalli Hu njerëz ka pasu si me i denu S'ka ngu, se ka nje ku të drejt, me i dënu, me i gjyku. Ju jeni më huës, edhe gjyki mi më huës vërshkuj, edhe me i gjyku Allahu Gjelle Huala. Ka më ujtë kështu? Mirë po, pa, para se me i gjyku Allahu Gjelle Huala, para se me zbriti që kanë ka qeli, ka tërgu pejgamberë, me i mësu, o burra, o njerëz, o millat, o kryesat zotit, këtë në në të zotit, Allahu është taj që po i begatan, Allahu është taj që ka kryu, pejgamberët ka gëmë p E, kërë ata kanë rëfuzu, kanë këmgull në rëfuzim, kanë luftu pe i gamber të zote Gjellewala, kanë rëfuzu argumentet, jubë se si kanë kuptu, për nga i natin, ka me një mësia, e, te ka tër dikur. Allahu Gjellewala, pas taj, i ka morë në gjykimin e ti. Këso që, para gjykimin kjo e rekull, para gjykimin, vijemësimi, apo, para gjykimin vijemësimi, para denimit vijet dukimi, I përjo përshambull edhe në familje njeri nuk e ebë në është ta mundin maksimal me eduku fmit, me më mësu fmit e kur bën keq e rej. Se përrej që është, a i ke dhonë që zbanë, a i ke mësu, sari ka dhonë nuk duhet, qëka ke bën me eduku që mështë me bën këtë punë? Mas le të jeshtë me që u dorë, po kjo nuk është efikase. Denimit të në lozër është faza e fundit që duhet me përdo edhe atë shumë ku i dethë shumë, edhe Nëso fokusi kryesor do të më qenë mësimi, mësimi, ushtrimi. Mi thon dy hera, tri hera, katë porosia, më msuj njerëzit. A të soka kam mësimin Kur'anit Allahu i thret njerëz. O ju njerëz, o ju njerëz, o ju njerëz. E thrat do të shpësh njerëz në Kur'an. Pse i thrat? Po këndeloni, vëdisoni. Përgjigjini mësimeve të Allahu xhallahu ekse me radh. A dashiko sa bukur këna mëson me komuniko edhe me kundërstorin me komunikua dhe me më katarin, me, me, me komunikua dhe me më huasin, komunikim të mësimit, të udhzimit, të kështilës, të porësis, të edukimit, e jo më njën me kalu në akuzim, e, e, e, e, në gjykim, e, e, e, e, e, në shpreje, të rënda që realisht pastaj shkaktoj barjera, dalime, ndarime së njerëzve, që nuk janë dobitë askujt pastaj ato. Mësimi i tre që e marëm nga të veçkejët, në jenë halot të jeti, kulja e juhel kafirur. O, jë më huës. E para thamë, gjukimi për njerështë të kallahu, asë pejgamberi si ka gjukun njerës për vitësi. Thuaj, o, pejgamber, o në po dole, e atër po. E dyta ishte edukimi dhe mësimi para gjukimit. Para të folit për dikan, me mësu dhe me e këshilu e treta të rrogozon është. Sa megjithëse kanë qenë mohues, domthonë, na thon çka mohues? E kanë mohu Allahu xhallahu ala. I kanë mohu Allahu shokun e durim, e kanë mohu pejgamberin a.s., kanë mohu punën e shëmtuar, e kanë mohu putkëjia, e kanë e kanë nënçmu në pejgamberin a.s. e pa surën Kautsar, kanë volë kaç për ta, i kanë fort surën Qis ka me pas të ardhmë, çka s'ka thon për ta. Megjithatë, fakti që ata kanë qenë mohues fakti që këta kanë qenë përgërinështë rruës, nuk e ka pengu pejgamberin sallallahu aleyhu sallem me usilë mirë me ta dhe me ju bo mirë. Këtu du të me dalu me zyë gjyravë. Dikush, këtu jënë ka një disa probleme. Dikush ka herë, përshkak se dikush nuk është nuk është në duhur, përshkak se dikush mund tjetë më huës, ndodhë që një besimtar tash, për shkak të kësojrë dhe musil keq me ta me i bo padrici. Ja, kësë bën, pësa e është më huës, pësa e është më katar, është punë e tina, ama nuk bën me bu padrici, nuk bën musil keq me ta, nga se sielja është diçka e besimi është, diçka tjetër. E dikush e bën të kundrëtën, ka hera nga sielja e mirë, apo në daj dikuj që është të bo keq, i vjen keq me ta që bën bën keq, apo se edhe kjo është mangësi. Jo, pejgameson e ka po mesatarën, ajo është silë mirë me ta, ajo ka vonë mirë me ta, por adhe ju ka thonë kër e kam keqë. Që kjo e mesatarëja? Nuk duhet me të shty që mëzbesimi dikut mu më si dhe të keqë me ta, por nuk duhet me të pengu si jelja jo të e minë dhe dikut me i thonë që valjë po keqë kjo. Që kjo e mesatarëja? Që të mesatarën e mësën? Su e e të ka firurët. Ondaj, K me të vërdet liber që në mësën, që është në kuën mesatarë. Lërgjë gjdo të primi, lërgjë gjdo të kalimi, të kufeve, të asoj që është nërmale. Ndaj, ata i ka thonë pejgamberit alësatë magjistarë, a i ka thonë meke, i ka thonë te përbën magji. I ka thonë pejgamberit sallallahu aleyhu sallem, se te përrenë, fjole madhë është. I ka thonë te iq me ndër, te ke lujt meqë, këtë i ka thonë. Atia atia që ka vonë. Ai u ka thon pejgamberin, e dha joni çmendur, e joni budall, ai u ka thon ja. Ai e ka luë e ka rrut moralin e tij. E ka rrut sinin e tij. Mir po. Kjo se ka përgju me hoc, kja çkeni? Nuk bën apo kështu. Atë që kjo, po kjo gjë na i mall, kjo se ka përgju me dhon kët. Prandaj sjellja e mirë është diçka tjetër dorso thënia e vërtetës, diçka tjetër. Prandaj nuk do të më përzi. Nuk duhet, do thotë që në emër të thënies së vërtetës dikujt me harru që duhet të mos sill mirë. Jo. Po ne këshillova, këshilla të ndrua, ëzë duhet të mos bë me sjellje të mirë. Madje nëse shikojmë histori, kjo fe të ndrua ëzë kryesisht dhe, dhe dhe dhe dhe zakonisht është për hap për shkak të sjelljes së mirë të muslimanot si dhe së mirë, drecisë. Kur në konë e omerit, radiallahu talanu, në më honë, muslimantë ka më fëllu më ushtri, me shtiru venë pas venë, me a fëllu të fëllu të gjelë dhe gjelalu njerëzë më udhëzu, me indzirë njerëzën nga ersirat e ndryshme të padrecisë e të ndevime e dërshme, në dritën e drejtësisë e islamit, kanë nëritë me është të shliru edhe në kone omerit, halifja e dy të kone omerit, në kone omerit është të shliru Shami, Shami, Siria e sëtshme, me Palestini në të tërë. Kutë se është të shliru në kone omerit, rrëdjallahu ta'lalim. Kur kanë hi muslimant në Damask, atje kanë qenjë mëhonë ramakët, Në kanë qenë të kryshterë. Edhe kuare kanë që nërumë është një mënda moskën, kryshtertë në adhënd që kanë qenë, i kanë përcil adhurimet edhe s'jel jetë e shobët pegaminit arisëm. I kanë gjithë që të për falën, i kanë gjithë që të për silën. Qfarë kanë thonë? Kanë thonë që si njerëz nuk kena pana veç kene lezu për ta që kanë qenë qenë qështu shokë të Isaut a.s. Sëmëhan edhe. Do nga kene lezu qështu devet shumë, edhe njerët siel shumë, kene lezu që kanë qenë qenë qenë, qenë shokë të Isaut. Po që kjo është edukat e pegamberve. Ata shokë të Isaut e këta shokë të Muhammedit s.a.s. Al Do më honë, ma shumë kanë diku me sielje, se që kanë diku me fjallë. Qështu ka qenë pegamberi s.a.s. të në v Cilii ati, sabri ti, durimi ti ka bóqë njerëz më, u kthyn fen Allah te barakotalla. Antaj, do më thon Allahu xelon kët ayat, do më thon, thot qartas, ti thu ju që ata kanë keq, ti thu ju që ata kanë gabim. Mir po, fakti që ata kanë gabim, fakti që ata kanë shkuh udhër e Zotit, fakti që ata bojnë gjinohë, fakti që ata bojnë, nuk duhet me të pengu ty që ti mos i lidh mirë me ta dhe Thon, me e të regu edukatën të ndërë. Ndërsa, aje që bën agresjanë, aje që shkalanë nga mojime në dhunë, atë herë këtu duhet për më mbrojt edhe me masat të ndryshme. Apo, na një stamë nuk e kemi njësët i kushë. Ndëmohen, ta e apë një flekaresh, e dhënë, e hëtë edhe një atashtë këtë fagi, jo, jo. Moslemoni si dhëtë mirë, fletë mirë, mirë po edhe opcion i mbrojtjes është, opcion, aktiv te muslimanave. Andaj pejgambertë më qesil mirë me ta, edhe kur edhe edhe, edhe ka fol mirë për ta, edhe se ka kthyt keq me të keqë. Mirë, po kur kanë anë me dini me sulmu, e ku më shku për të shtëpi e mu? E ku më shku për të shpirti mu? Atë ka dolë mbrojtja. Pejgamberi sa lazon. Dhe ç'kjo është mesatarja e dytë te këtë eksafir që për, përmenim, a po e përmendam? Apo. Po ju jo agresion? Po edhe ju jo viktimizim edhe në shtrim din skaqshmëri, po çka duhet të komon? Unë e për, ja, mërojtje pa, muslimani e ka obligim me mëmrojt verën e ti, e ka obligim me mëmrojt në derën e ti, e ka obligim me mëmrojt shpinë e ti, e ka bërqë, po, me fjallë, me muhabbet, me diskutimë, sa ka po, kur të ka mundësi, po, kërpallat e tërë, këmgull në agresjan, këmgull të dhunë, na qëka këna me bërë? Bon? A du të mërë shuë verën të mënë që, pekamberi, alisam, në kam pësutë, sa për na duhet më të regu gjithë mund të gatë që me mbrojt venin ton, me mbrojt pasurin ton, me mbrojt derin ton, njërën më të mirë të mundshme, më me pak pasoja. E vërtet, mirë po, edhe kjo opcion të muslimoni është opcion i mundshme, kur shtirën gjitha mundës të tjera. Dhe kjo është ajë që në kamësu, Allah o të barek o talë. Përndaj, ti silu mirë me ta, ti folju mirë atyune, ti bisedo mirë me ta, po kër ata nuk e vlerësojnë si në mirë, Dhe këmgullin me nëzirë shpatën, e kalëzojë që dhe ti e kini shpatë apë. Qështu ka qenë apë? E ju ka erdi kush përra më dhëtë, e qështu e pejgamberi ka luftu apë? E qëka ka, ka dosh me boj? A bo? Ata i ka nëni qmehë ndurë, a i ka bu sabër. Qëka i ka nëndhën ata ati, a i së marë ma atëpunë. Kur nuk është hakëmarë pejgamberi për vetë në ti? Kur? Asë njëherë. Asë njëherë se ka lutë Allah Ka bësabër, i ka thirë gjithë mund. Mirë, për kërë ata, edhe me gjithë që si e ka shuhë venin, mos me shkakdu konflikte mes poplit vetë, ka shkun me dine, prapë kanë orë dhe kanë sunun me dine, e qëka me buaj mu? Andaj, si e li e mirë, ka herë është edhe ragimi i duhur. Ndërsa, bucia ju në vendin e vetë, është në nëqmim. E besimtori nuk duhet me kunë në në qmumë. Besimtori është krenar, për nuk është mendje madhë. Besimtorë të guximshëm, po nuk është agresor dhe i dhunshëm. Që kjo është mesitora që neve i stamina ka mësuar për. Andaj këtu mësimin e jap ajetin e parë i surës Kafirun, kul ya ayyul kafirun. Thuaj o ju mohues me gjithë këto mësime që i përmendëm, e do të vazhdojmë inshallah edhe me mësimet e tjera edhe në javën e ardhshme me surën Al-Kafirun. Për sot po mjaftohem me këtë nga ka se ka rre koha me thirëzonin. Andaj Allahu subhanahu wa taala na mësojë besimin si duhet. Në mërzot të Allahut më harojt besimin si duhet, po adha Allah na mëson që të sillemi hitim të edukuar dhe të reagojmë mbi bazën e mësimeve të besimit që Allahu xhelleu ala na e ka mësuar në Kur'an dhe praktikën e ka zbatuar atë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Zoti ju shpëvlejë ndrojt sallallahu alaihi ve sellem Muhamedi ve ala ali ve sahabe sellem qosem.